Питав достойно чечит. «Тож ви такі?» Звів брови архімандрит. «Я воєвода київський». «Пробачте, я того не відав, Усміхнувся чемно архімандрит, І чемність та була у нього лукавства. «То що тебе тривожить, сину мій?» «Черниць ваш нині вранці прибіг просити помочі», Супроти шляхти польської, Що мала йти на лавру, Терпляче мовив чечет. Не відаю того, Нікого не посилав. То як же? Тризна звів Круто брови. Може, якась мана Нечистий не дрімає? Назар Помітив знову У кутиках його губів Лукавий усміх. Батьку, Шепнув на вуху чечету. Ходімо швидше, замок у небезпеці. Не попрощавшись, вийшли. Казав же мені Петро, попереджав, лютився чечет. Бреше святий отець, його робота. Унія, зітхнув сусід, вона роз'їла душу цьому попові. Гнали від лаврич валом, виповнені тривогою. Раз-пораз раз зиркали на гору, що ховали від них поділ і замок, вслухалися, чи дзвін не б'є на сполох, карались тим, що вскочили так просто в сіть, поставлену на них підступним ворогом, жадали помсти, вірили, принаймні прагли вірити, що все минеться добре, що то була лише якась весела, дурна пригода. Аж біля валу старого города їх перестріла Христя. Хапаючи за поводи, вона нестямно крикнула, «Не їдьте! У замку шляхта! Вірвалися! Усіх побили!» Не вберегли братове волю, зойкнув нескоро чечет і зсунувся з сідла на землю, мов не живий. Хмельницький нам не подякує. «Даримо і заберімо!» — сотнею. А що ж нам, сісти й плакати? — Там на узвозі засідка, — сказала Христя. — Зрада, — озвався гірко чечит, — виманили, щоб легше взяти замок, і ждуть, бо знають, що ми погнались за маною. — А як же тепер нам, браття, бути? Куди йти? — спитав хтось з гурту в розпачі. Додому шлях заказаний. Невдовзі дзенькнув сумно у Софії дзвін, За ним заплакав другий. Чи не по нас озвали знову журно? Забув, що в замку впали товариші, Скипів від того чечить, І, мов, струсив оціпеніння. А ми живі, ми повоюємо, сів на коня, Підемо в ліс. Зберемо полк і вдаримо на шляхту в замку. Правда, не тільки світла, що у вікні, повстала вся Україна. Вітчий змінився враз, як у дітей жагою дії, помсти, вже повертали коней, і готові йти в нове життя, далеко від їх ремесел і їхніх хат. Назар притримав свого коня, щоб попрощатись з Христею. Не забувай. — Та що ти? — шепнула вона йому, цілуючи. — Ти ж мій навіки суджений. І ти, і ти прощався, як назавжди. Вони весь час ходили, мов, по льоду на провесні, бо світ гвалтовно зрушився, і вже ніхто не міг сказати напевно, коли він знову всталиться, ввійде, як буйна повінь у береги. Про битву під пилявцями, розгром, якого завдав хмельницький шляхті, вони почули в лісі за оболонню. Не сотня вже, а цілих три, і чечета свого атамана усі величали паном полковником, хоч він не мав ні гарних шатів, ні зброї ясної, а був простим, приступним, як і тоді, коли чинив на кожум'яках шкури приніс ту добру звістку, козак, який ходив додому в Київ, і там почув. А ще поділ, з яким вони ніколи не поривали, прислав наказ від магістрату не йти нікуди далі, оскільки в скорім часі покличуть їх на добре діло. Час той настав лише в грудні місяці, коли гула хурделиться і козакам усе частіше бачився свій двір, і тепла хата, і гарячий борщ. Вонець примчав на геть засніженому коні, Та й сам він був, як сніговик. Так і ввалився в курінь полковницький. Ну, що там, кинувся до нього чечет. Той показав йому собі народ. Горілки, гукнув Назар, що був і досі Джурою-помічником при воєводі сиріч отаманови Сільнувши добру чарку, гонець прочистив горло і сказав, «Сьогодні ввечері вам бути треба в Києві». «Для чого?» «Брати замок. Самим, отак, без підготовки». Гетьман прислав свого полковника, і той уже все і вітом одміскував. «Як звуть посланця Гетьманового?» – спитав Назар. «Данило». А прізвище його – Нечай. «Де нині Гетьман з військом? Ще на Поділлі?» – втрутився чечить. «Що ви?» – сміхнувся вісник. «Взято давно вже Львів, із замостя Хмельницький рушив на Придніпров'я, Буде перед Різдвом у Києві, Де жде його сам патріарх Паїсій». «А що поляки?» Мають же круля Яна Казимира і просять миру в Гетьмана. Ну й ну, а в замку Київському ще й досі польська шляхта, скипів полковник. Видно йому застряла в серці та липнева втрата міста якоюсь мірою з його вини. Не чай нам так ото й сказав, то здав, нехай той і поверне. Лісовики поопускали голови. Він сам прибув, чи з козаками? Спитав похмуро Чечет. Не сам, хоч полк свій десь приховав, як, каже він, до пори. Підмога буде, отже, чи то спитав, чи то лише ствердив Чечет. Гонець йому не заперечив. Ледь не забув, гукнув невдовзі. Діло, що тут таке? Нечай просив, щоб всі вдяглися «У білі свити!» «На що?» – здвигнув плечима. «Де ж нам узяти їх?» – спитав Назар. «А вдома?» Це слово так уразило, що всі затихли. Мало хто з них за ці чотири місяці